Hatodik fejezet A kapitány iratai Egészen a doktor kapujáig jó iramban haladtunk. A ház elől sötétségbe volt burkolva. Dans felügyelő meghagyta, hogy ugorjak le és dörömböljek. Dodger pedig oda nyújtotta az egyik kengyelvasat, hogy leszállhassak. Az ajtót rögtön kinyitotta a cseléd. Oda haza van Livzi doktor? kérdeztem. A cseléd azt felelte, hogy nincsen. A doktor délután érkezett meg, aztán átment vacsorálni a kastélyba, és együtt tölti az estét a lovaggal. Akkor oda megyünk, legények, mondotta a az úr. Ezúttal csak rövid távolságról volt szó, úgyhogy nem szálltam lóra, hanem Dodger kengyel szíjába kapaszkodva velük futottam a külső kapuig. Aztán végig a lomptalan, hold fasoron, Egészen addig, hol a kastély fehér épületei kibontakoztak a hatalmas vén park közepén. Itt danz felügyelő leszállt a lóról, és kézen fogva engem egyenesen bevitt a házba. A szolga elvezetett minket egy gyékénnyel borított folyosón keresztül a nagy könyvtárszobába, melynek falait mindenütt könyves polcok foglalták el, a tetejükön egy-egy mellszoborral. Itt ült a lovag és Livzi doktor pipával a kezükben, a lobogó tűzű kandalló két oldalán. Soha sem láttam a lovagot így közelről. Magas, szélesválú ember volt, hat lábon fölül, jóságos, viharvert arca volt, amelyet a hosszú utazások ráncossá, vörössé és marconává tettek. Korom fekete mozgékony szemöldöke eleven vérmérsékletre mutatott, de nem volt rossz ember, csak gyorskezű és indulatos. Csak bejebb danszúr, szólalt meg méltóság teljes leereszkedéssel. Jó estét, felügyelő, szólt a doktor, megbicszentve a fejét. Jó estét neked is, gyümölcsém, Mi jó szél fújjára téged? A felügyelő kemény és feszes tartással előlépett, és elmondta a jelentését, mint egy leckét. És látnotok kellett volna, amint a két úriember hajolt és egymásra nézett, meglepetésükben és kíváncsiságukban a pipájukról is megfeledkezve. Mikor meghallották, hogy milyen bátor volt az édesanyám, amikor visszament a kocsmába, a doktor bámulatában a combjára ütött, a lovak pedig bravót kiáltott, s majd összetörte hosszú pipaszárát a kandallorostéján. Még mielőtt a felügyelő befejezte volna a mondókáját, Trellóni úr, így hívták a lovagot, fölkelt a székéből és izgatottan föl alá járt a szobában, míg a doktor, mint a jobban akart volna hallani, levette hajporos parókáját, és úgy ült ott, mint valami furcsa jelenés, saját, rövidre nyírt, fekete sörtéjével. Végre danszfelügyelő kifogyott a szóból. – Danszfelügyelő! – szólt a lovag. – Ön valóban, derékember! – hogy letaposta azt a sötét nyomorék gaz fickót, azt érdemül rovon fel önnek, mintha egy ronda férget tiport volna össze. Ez a kis Hawkins is legény a talpán, mint veszem észre. Hawkins! Rázd meg azt a csengőt, fiam! Danszúr rászolgált egy kis sörre. Iha, Jim, szólt a doktor, nálad van az a paksaméta, amire szerették volna rátenni a kezüket, ugye? Itt van, uram, tessék! Feleltem, és oda nyújtottam neki a viaszos vászonba burkolt csomagot. A doktor figyelmesen megforgatta, de ahelyett, hogy felnyitotta volna, fogta, és nyugodtan a kabátsebébe rejtette. «Lovag!» mondotta. «Ha a dansz megitta a sörét, természetesen tovább kell állnia, és ellátnia a őfelsége szolgálatát. De ezt a hokiz gyereket magammal viszem, hadaludjon nálam!» Előbb azonban kegyes engedelmével azt indítványozom, hogy hozassuk föl számára a hidegpástétomot, és lásson hozzá a vacsorához. Ahogy ön gondolja, Livzy, mondta a lovag. Bár Hawkins többet érdemel a hidegpástétomnál. Egy hatalmas galambpástétomot hoztak be, és egy kis asztalkán terítettek számomra. Jó ízűen falatozásnak láttam, mert olyan éhes voltam, mint a farkas. Nos lovag, kérdezte a doktor, Nos, Livzi, szólt a lovag ugyanabban a pillanatban. Csak egyenként, egyenként, mondta nevetve a doktor. Ön bizonyára hallott erről a flintről, remélem. Hogy hallottam-e? kiáltott föl a lovag. Azt kérdi tőlem, hogy hallottam-e róla? Ő volt a legvérszomjasabb kalóz, aki valaha tengere járt. A fekete szakál ártatlan gyermek volt hozzá -e képest, a spanyolok oly rettentően féltek tőle, hogy azt mondom ennek, néha büszke voltam rá, mint angol emberre. Láttam egyszer saját szememmel az oronvitorlái Trinidad szigeténél, és az a nyulszívű pálinkás duda, akinek a hajóján utaztam, visszafordult. Visszafordult uram a Port of Spaini kikötőbe. Igen, én is hallottam róla idehaza Angliában, szólt a doktor. Csak az a kérdés, volt-e neki pénze? Pénze, kiáltott föl a lovag. Hát nem hallotta a történetet? Hát mi másért jöttek volna ide azok a gazemberek, mint pénzért? Törődnek azok mással, mint pénzzel. Kockáztatnák azok hitványbőrüket másért, mint pénzért? Hmm, azt rögtön meg fogjuk tudni, válaszolta a doktor. De ön ma este olyan fenetűzes és lármás hangulatban van, hogy alig tudok szóhoz jutni, pedig csak annyit akarok tudni, föltéve, hogy itt a zsebemben van valami, ami nyomra vezet bennünket, hogy hol ásta el Flint a kincseit. Vajon ez a kincs megéri-e a fáradtságot? Megéri-e, uram? kiáltott föl a lovag. Annyira megéri, hogyha valóban önnél van, amiről beszél, rögtön fölszerelek egy hajót Bristolban és magammal viszem önt és ezt a Hawkins gyereket, és megkeressük azt a kincset, ha egy évig kell is utána járnunk. Helyes, szólt a doktor. Akkor, ha Jimnek nincs ellenére, fölbondjuk a csomagot, és azzal kirakta maga elé az asztalra. A vászon össze volt varva, és a doktornak elő kellett vennie orvosi szerszámait, és az ollójával fölfejteni az öltéseket. Két dolgot tartalmazott. Egy könyvet, meg egy lepecsételt papírost. Nézzük meg először a könyvet, jelentette ki a doktor. Livzi doktor nyájasan odaintett magához a kis asztalkamellől, mellől, ahol elköltöttem a vacsorámat, hogy nekem is részem lehessen a kutatás izgalmaiban. A lovag és én kíváncsian a válla fölé hajoltunk, és néztük, amint kinyitotta. Az első lapon nem volt más, csak néhány ákombákom, mint mikor valaki kipróbálja a tollát, vagy csak úgy szórakozottságában firkál maga elé. Az egyik azonos volt azzal, ami a kapitány karjára volt te Billy Bones babája. Aztán ilyesféléket olvastunk, Mr. William Bones kormányos, kifogyott a room, Palm Key mellett megkapta a magájét, és egyéb firkantások többnyire egyes összefüggéstelen értelem nélküli szavak. Csodálkozva kérdeztem magamban, ki lehetett az, aki megkapta a magáét? És mi lehetett az, amit Palm ki mellett megkapott? Minden bizonyal egy kés szúrás a hátába. Ebből nem sokat értünk, szólt Livzi doktor, és tovább lapozott. A következő 10-12 lap a legfurcsább följegyzésekkel volt tele. A sor elején be volt vezetve a dátum, a végén pedig egy pénzösszeg, mint minden rendes számlakönyvben, de semmi sem jelezte, hogy mire kellett a pénz. Csupán egy csomó kereszt a közepén. Például a 1745. június 12-én 70 fontnyi összeg járt valakinek de csak hat kereszt jelölte, hogy miért. Igaz, hogy egy-két esetben a helynév is meg volt jelölve, mint például Caracas mellett, vagy csupán a földrajzi hosszúság és szélesség volt oda jegyezve. Közel húsz éven keresztül folytatódtak ezek a bejegyzések, az egyes összegek idővel egyre jobban növekedtek, a végén pedig egy nagy összegzés következett, öt vagy hat sikertelen kísérlet után, ezzel a megjegyzéssel Billy Bones része. Nincsenek se füle, se farka, jelentette ki végül Lívzi doktor. Pedig olyan világos, mint a nap kiáltott föl a lovag. Ez annak a sötét lelkük kutyának a naplókönyve. A keresztek jelölik a kifosztott hajókat, vagy a földult helységeket. Az összegek jelentik a gaszfickónak a részesedését, és ott, ahol valami félreértéstől kellett tartania, hozzátett valami pontosabb megjelölést. Karakász mellett például azt jelenti, hogy valamelyik boldogtalan hajót így süllyesztettek el ezen a tájon, Isten irgalmazzon a szerencsétleneknek, akik rajta voltak. Most már régkor allá változtak. Igaz? Ismerte el a doktor. Lám, mit tesz, ha valaki sokat utazott, igaz? És tessék, az összegek évről évre növekedtek, amint a gazember rangba emelkedett. A könyvecskében az utolsó tiszta lapokon alig volt egyéb följegyezve, mint néhány hely földrajzi fekvése, és egy összehasonlító táblázat francia, angol és spanyol pénznemek átszámítására. Hmm, takarékos ember volt, jegyezte meg a doktor. Nem egy könnyen lehetett volna becsapni. És most? szólt a lovag. Lássuk a másikat! A papíros több helyen le volt pecsételve. Pecsétnyomó helyet gyűszűvel, talán ugyanazzal, amelyet a kapitán zsebében találtam. A doktor nagy óvatossággal nyitotta föl a pecséteket, és íme, egy sziget térképe hullott ki belőle. A szélesség, hosszúság és a mélységek megjelölésével, a dombok, öblök és a révek neveivel, Szóval nem hiányzott semmi, ami szükséges, hogy egy hajó épségben horgonyt vethessen a partjain. A sziget körülbelül kilenc mérföld hosszú és öt mérföld széles. Az alakja olyas forma lehetett, mint egy kövér sárkány, amely föl készül. Két szép védett kikötője volt, és a közepetáján egy domb ezzel a megjelöléssel messzelátó. Különféle jelzések voltak még rajta. Három kereszt vörös tintával, kettő a sziget északi részén, egy délnyugaton, és az utóbbi mellett ugyanazzal a vörös tintával, keskeny tiszta írással, mely nagyon különbözött a kapitány szarkalábaitól, ezek a szavak állottak. A kincs nagy része itten. A térkép hátára ugyanez a kéz a további útba igazításokat írta. Magas fa. A messzelátó dom lejtőjén, egy fokkal északra az északkeleti iránytól. Csontvász sziget, kelet kelet és kelet felé, tíz láb. Rúd ezüst az északi rejtek helyen, megtalálható a keleti domboldal irányában, tíz fonálnyira délre a fekete szírtől, melyen az arc látható. A fegyverek könnyen megtalálhatók a dombon, az északi torkolat fokának északi pontján, Keleti és egynegyed északi irányban. J. F. Ennyiből állott az egész. De bármilyen rövid volt és számomra érthetetlen, a lovagot és a doktort örömmel töltötte el. Lívzi, szólt a lovag. Ön rögtön fölhagy azzal a nyomorúságos orvosi praxissal, én holnap már Bristolban leszek, három hét alatt. micsoda három hét, két hét alatt. Tíz nap alatt a legjobb hajó áll a rendelkezésünkre, a legválogatottabb legénységgel Angliában. Hawkins velünk jön, mint hajósinas. Pompás hajósinas lesz belőled, Hawkins. Ön Livesey lesz a hajóorvos, én az admirális. Redruth, Joyce és Hunter velünk jönnek. Nagyszerű szellünk lesz, kellemes utunk, egy-kettőre ráakadunk az elrejtett kincsre, annyi pénzünk lesz, hogy hempereghetünk benne, vagy akár örökké kacsázhatunk vele a tavon. Treloni, szólt a doktor, megyek magával, és kezeskedem róla, hogy Jim is jön, és meg fogja állni a helyét. Csupán egy ember az, akitől félek. És az kicsoda, kiáltotta a lovag. Nevezze meg azt a kutyát, uram! Ön az felelte a doktor. Mert ön nem tudja féken tartani a nyelvét. Nem mi vagyunk az egyetlenek, akik tudunk erről az írásról. Azok a nyomorultak, akik éjjel megrohanták a kocsmát, vakmerő, elvetemedett fickók, annyi szent. És a többiek, akik a vitorláson voltak, és merem hinni még többen, akik itt ólálkodnak a közelben, minden vannak számba, hatörik törik, ha szakad, megkerítik azt a pénzt. Egyikünknek sem szabad magára maradni, amíg a tengeren nem leszünk. Jim és én az alatt együtt maradunk, ön vigye magával Bristolba Joyce-t és Huntert, és ami a legfontosabb, egyikünknek sem szabad egy szóval is elárulnia, hogy mi került a kezünkbe.-Lébzi, jelentette ki a lovag önnek mindig igaza van. Néma leszek, mint a sír.